Yeah you want western this is western Senyores i senyors, bon dia! Ha, avui, amb uh, quatre, estem amb quatre, eh? el Jaume fent... Uh, el Jaume fent... El Jaume, què fa el Jaume? El Jaume està fent de Genescà, la Mariona està fent d'Albert, l'Albert està fent de Cristóbal, i jo estic mirant de frenant el rellotge tant com puc, perquè sortim ara a i54. Senyors i senyors, bon dia! Tot això per dius això, eh? que tingueu molt bon dia, aquest és el programa número 3 del Tapesport de l'era independentista perdó, retallada, període del qui paga descansa però el qui cobra també programa com sempre, destinat, única i exclusivament a totes aquelles persones que la pilota els agrada més a la olla. <fixi> i doncs benvinguts una vegada més a aquest programa i com diria el director d'aquesta emissora programa eh? on preparem les millors tapes esportives del cap de setmana en aquesta gran comarca com és el Berguedà i com seguiria dient el nostre estimat director d'aquesta emissora tapes eh? que les servim o el que és més les podreu trobar per tots els gustos fredes, tèbies, al punt i i calentes Avui dissabte 22 de setembre de 2012, amb el temps que hem tingut i amb els nervis que han passat no hem fet res, eh? això sí, són les 12 i 55 minuts amb una temperatura de... no tenim ni idea, una humitat del... no en tenim ni idea, i una pressió atmosfèrica, aquesta sí, eh, que tampoc en tenim ni idea, benvinguts, esteu a la sintonia de Radio Borreig Emissora Municipal, avui l'independència és un plat, perdó, és una etapa que serveix freda pel seu 707.3 de la vostra FM. Com heu pogut comprovar la nau, aquesta nau que sobrevola per sobre de les nostres cluscles... Clus, clus. Cro croquetes, perdó, clusquetes, a entitats esportives i municipis de la nostra comarca també està equipada d'una bona cuina i si en l'anterior programa vam conèixer de prop la discoteca <sigui> sembla que les nostres panxolinetes demanen ja una mica de refrigeri per seguir coneixent les moltes i variades dependències d'aquesta nau. Avui, doncs, estem a punt per preparar aquesta etapa que se serveix freda i que sí que comencem de forma experimental, però a mica a mica mirarem d'anar-hi ficant més estructures dins de la mateixa etapa per fer-la més completa, fins al punt d'assaborir la independència de cada una de les estructures d'estar fent-la un plat típic d'aquesta comarca i del país català. Això sí, hem d'estar una mica llestos. Tampoc hem de ser els més llests de la classe, però no va a la badar. Mireu, no sé si ens l'arribarem a menjar mai aquesta etapa. Avui, com hem dit, serà experimental i cada vegada hi afegirem una estructura. De manera que es vagi millorant l'etapa. Si la primera no té bon gust, no passa res, li afegim una altra estructura. Job. Okay. Per moltes estructures que hi afegim, no serà fàcil. L'etapa en qüestió és d'un grau de dificultat molt elevat. Haurem d'utilitzar instruments de precisió, com les pinces, perquè l haurem d'agafar amb pinces, eh?, i tallar amb bisturí ben prim, com si fos pernil de gla. També una beixamel és una estructura de tapa, un fumet també seria una altra estructura de tapa. Fins i tot una cullerada de xocolata també podria ser una altra estructura. És més, és el que es torna bojos els meus col·laboradors, els nostres col·laboradors. per això tenim aquella famosa frase que diu que fent i desfent es fa l'aprenent. <ríe> això sí, un cop trobem la fórmula, estarà a punt per ser servida. El que podem assegurar és que serà freda. Bàsicament, perquè no tenim ni la mínima idea de quan estarà a punt <ríe> per desplegar la gran explosió. I com diria el director d'aquesta emisora? Explosió de tots els ingredients en forma d'estructures i avui nosaltres podrem fer uns petits tastets i a veure què els hi sembla sense més dilació ens deixarem amb la gran protagonista dels últims premis de, de, de, de música eh? com és la Rihanna, el seu We Fall Love com sempre, salutacions cordials As a shadow crosses Mira per on, mira que bé, eh? tenim, precisament no tenim ni en publicitat, ens ha tots els anuncis, eh? Bueno, què hi farem? Eh? Res, no hi farem res, eh? anirem, anirem per feina, doncs, anirem eh? per feina. No tenim publicitat, ens ha estat greu per la gent que ho està pagant. Però bueno, que sapigueu que passaria. passaríem com sempre, eh? Sarmo Martí, Gratxa Carboa, Moli del Castell, assessoria... Txulleria Maite i l'assessoria porretge, eh, que ho aquí, amb nosaltres sempre, cada dissabte, nosaltres no anem per feina i passarem l'agenda que tenim preparada. Jaume, estàs a punt? Aviam. Com estan els de l'altra banda? Sí. <laughs> Jaume? Ja em sent. No, no se't sent. Canviem de micrèfon, molt ràpidament. Jo tinc, jo tinc concertada una trucada i em feia, sí. feia falta la publicitat bueno, abans em deixes enviar records a una amiga que, que un, ens està sentint des de Sabadell carai, sí. eh, us escolten més per allà avall sí. que, que aquí dalt eh? no, no ja està perdant pel Facebook i li he dit, doncs, si vols escoltar-me sí, sí, sí doncs molt sí. bé, queda saludada i bueno, que espero que li agradi que s'ho passi bé, eh, amb, sí, que, amb les tonteries que arribem a dir aquí, eh, amb aquesta hora fins a les dues del migdia. Doncs Jaume, escolta, què et sembla? Anem a repassar l'agenda del bàsquet aquí pel que fa a la comarca del Bergadà? Sí. Doncs vinga, posem la sintonia i ens posem en marxa! Let's get ready to rumble! i començarem pel bàsquet femení <laughs> érem els pocos per la l'abuela estava pensant en el tema de la publicitat uh, tercera, no tens res tu Jaume eh? d'això no tens res perquè resulta no. que comencen aquest cap de setmana jo tinc mig jo tinc al partit l'Informer Basket Verga i l'has fet sans fruitors Val, aquest és el bàsquet masculí, però estem parlarem ara primer del bàsquet femení. Tercera catalana femenina, grup 3, que seria, perdó, grup 1. Primera jornada, han canviat de grup. L'any passat era grup 3, aquesta, aquesta temporada jugaran al grup 1. Precisament ens han separat els dos equips de la comarca del Berguedà. Un era porreig Púrreig, l'altre és el Berga. Un el tindrà amb el grup 1. I parlarem d'aquest, el que jugarà avui a partir de les 4 de la tarda, que és el Vila Torrada, Púrreig Club de Bàsquet. També, com dèiem, doncs, el tercer de catalana i, com dèiem, mig i mig, 50-50, perquè no tenim el precisament el rival, el rival del inferior bàsquetberga, que juga també avui a partir de dos quarts d'una, o sigui que ha començat una mica abans que nosaltres. A l'hora que teníem que començar nosaltres a dos quarts d'una, pel que fa el grup 2, també primera jornada. Jaume, seguim, bàsquet masculí, Primera Catalana, grup 2, segona jornada. Inforber, bàsquet, Berga, has fet Sant Fruitós. Aquest partit es jugarà, i ja hi som, eh? el 23. Sí. Quin dia estem? Avui som... 22. 22, no de juguen demà a Berga, eh? aquí a la capital, al pavelló, a dos quarts de sis. Inforber, bàsquet, Berga, has fet Sant Fruitós. Vaja derbi, eh? derbi intercomarcal, tots allà al pavelló a animar. Oh, equip Borgadal. I Josep Vilardell, bon dia Bon dia Vam trobar a faltar eh, la setmana passada bueno. eh, se Tenies feina, lògicament sí. Perquè si no, ja sabem que sempre ets aquí sí. Doncs si tens una estoneta Si pots enrollar te una miqueta Llavors jo puc eh, parlar amb el Amb el del telèfon ah. Que té una entrevista no bàsquet, el, el bàsquet, bàsquet, motor No, bàsquet, no, bàsquet, bàsquet De, de l'entrada, eh, que, que tenim la sintonia del bàsquet ficada vale. de bàsquet. Vale, Josep, Fins ara Fins ara Bé, bueno, començar parlant de la Supercopa que es disputarà avui dissabte a la Supercopa d'Espanya, eh, d'ACB, que la disputaran el Barça-Riguel, el València-Bàsquet, el Madrid i el Caixa-Aragosa, eh, a partir de les 7, crec, i un, un partit molt igualat, sobretot el primer, el València contra el Barça, Eh, en els dos, bueno, els dos últims partits que han jugat ha guanyat a València el primer de força diferència i el segon de dos punts, si no m'equivoco i bueno, eh, serà un gran partit eh, Llavors també destacaria d'aquest partit el fet de que Navarro encara s'acomula aquell mal a la planta del peu i no podrà jugar Uh, abans de que anés als Jocs Olímpics en l'efectivament que fa el Canut per esport 3 a les 11 de la nit va, va portar a Pasqual i van entrevistar i van demanar què en pensava d'això del Navarro, d'aquesta lesió que fa tant temps que arrossega Xavi Pasqual va dir que l'important era que disfrutés com a jugador i que havia als Jocs Olímpics en canvi el Lluís Canut deia que no que havia de descansar perquè, perquè quan anés al Barça estigués en forma i bueno Uh, s'ha vist que s'ho va passar ja molt bé i no va fer malament als Jocs Olímpics però ara ha arribat una miqueta tocat i es podrà aquest duel tan important contra València uh, no sé, uh, segurament és molt probable que el Barça guanyi perquè ja ha agafat molta confiança guanyant el cos i fent-ho bé i bueno. llavors l'altra baixa destacada és la de Jassique Bitxos, el nou fitxatge del Barça que eh, no està lesionat sinó que la descartat Xavi Pasqual Llavores de la signa Manresa eh, està continuant fent la tempo, pretemporada però bueno ara ja no sé gaires coses però crec que el, el Pep sí que té més Sí, va perdre eh, l'últim partit sí. eh, Josep, ja ho has comentat No, no, no, no? Que Va perdre a comunicar Jamalaga a, a signa Manresa un partit que de la pretemporada. pretemporada. jugant a, a Viella, eh? van jugar el partit. Però sí que has parlat del, uh, el, el que el dimarts tenen a l'Òlnic de Badalona, hi haurà una semifinal de la Lliga Catalana, eh? amb el Joventut a partir d'un quart no, de 10. No has, no, has parlat un quart de 10 i la final l'endemà si es guanya a partir de les 9. Sí. El debut de la Lliga CB 2012-2013 serà al Cap de Vall el diumenge dia 30 de setembre a casa del Brusens. O sigui, que ja comencen ja, ja. Sí, sí, sí. I vencen ja a casa del 800 de Santiago de Compostela i el partit començarà a partir de dos quarts de set. D'acord. Bueno, jo dic que avui he anat a jugar a Igualada, amb la Salle Manresa ja hem perdut de 23. Tenien uns tios de metro 90, molt alts, molt, als, molt als, i ja hem perdut. És un equip d'interterritorial que seria gairebé la divisió més alta. I bueno, hem perdut. Bueno, és per temporada també, no? Sí, per temporada. Molt bé, a la lliga, Jaume. Josep. Sí, sí, sí. Merci. Sí. Merci fins ara. Fins ara. <laughs> <laughs> Quina veu, eh? Escolta sí. que he menjat Clara a d'ou abans d'arribar, eh? Com la que esperem que també s'ha menjat Clara a d'ou és el Miquel, que avui parlarem amb el Miquel Crespo i ens en una mica d'aquesta quarta catalana que comença precisament aquest cap de setmana. si sí, el tenim, ojo, sí, el tenim aquí a l'altra banda del fil telefònic, Josep. Ai, Miquel Crespo, bon dia. Hola, bon dia, què tal? Hola, mira, aquí he anat perdent el temps, he anat netejant l'emissora, que la deixen bruta el divendres i no sé pas qui ve aquí, eh? No, per, per, per, el, això, això no és mai perdre el temps, home, netejar. No, no, anar passant el drap, anar netejant els vides perquè és que ara veiem que és clar. <susurra> Resulta que fem el programa de dia. Bueno, Miquel, escolta, et sento molt temperi per aquí. Eh? Sí, estic aquí al camp de futbol d'aquí del Porreig, eh, el que juga el meu fill amb els prebenjamins, i bueno, ara estan jugant, i, i bueno, ja, ja ambien, ja ambien. Eh, és un partit amistós de pretemporada. Porreig, prebenjamí A, ah, Porreig eh, Joanenc, i en aquests moments el resultat és d'un a un, i Molt bueno, hi ha, hi ha ambient, està maco la cosa, està... Molt bé. A, a, a, a quin minut passem? O quin quart passem? Passem, estem a les acaballes del segon quart, oh. estem a punt arribar a la mitja part, un a al marcador. Que falta una miqueta, eh? Sí, perquè hi ha hagut una mica de retard, l'horari del partit era un quart d'una, però bueno, ja se sap, hi ha molts partits i bueno... I, i, i la cosa es va, es va traçant. Molt bé, Miquel, doncs, com comentàvem, al mans de passar-te per aquí, per les vies de so, eh, estàvem parlant de que es començava aquesta quarta catalana aquest cap de setmana, oi? Sí, eh, bueno, avui, avui a la tarda ja hi ha, el, ja hi ha algun partit, perquè hi han horaris oficials d'equips doncs, que, que juguen el dissabte a la tarda, i, bueno, i, demà, i demà a la tarda doncs, es completarà la primera, la primera jornada d'aquesta quarta catalana, que, bueno, que tots ja tenim ganes de que que engegui, no?, després d'una pretemporada d'un mes, més i alguna cosa, eh, doncs eh, ja, ens, ja tenim ganes, doncs, de que, de que les coses, de que comenci l'espectacle, que la vagi. Tu, Miquel, ets l'entrenador del Cacerres. Sí, senyor. Però avui et farem fer una feina extra, si vols, sí. i si ho saps, perquè així es matarem una mica el pàjaro d'un tiro. Ah, eh, no, no, uh -huh. no d'un tiro no, matarem un, dos, quatre pájaros d'un tiro. Ara El partit que jugo avui, precisament, el que està adelantat aquesta jornada, és l'Avinyó Club Esportiu, Montmajor Futbol Club. Sí. Que amb ells he de trucar-hi. Uh -huh. tinc algun telèfon d'ells i tinc que, trucar, tinc que trucar, vam quedar i ja vaig dir que més endavant la temporada, quan tinguem més temps i que, saps? Vull dir, ara hem de fer-ho així, llavors, per, per, per, per englobar-ho més tot, eh? Uh -huh. Saps alguna cosa del Montmajor Futbol Club? Bueno, jo en principi manté una mica el mateix bloc amb alguna incorporació perquè ha tingut, ha tingut mínim una baixa segura. Bueno, va, fer, va fer una mica de neteja perquè hi havia algun jugador doncs, al vestuari doncs, que, no, que no era de l'agrat de, de, del, del club i del nom del club i, bueno, i a partir de llavors doncs, eh, jo vaig fitxar també un jugador que ells tenien, el Jordi Codina, que és un molt bon jugador, que és un xicot doncs, que, viu, que viu a Cacerres i que, bueno, que també tenia ell ganes doncs, de venir, de venir a jugar a casserres. Però bueno, s'han incorporat amb, amb, el, amb el Jordi Cortizo, exjugador del Porreig, que és un veterano doncs, que ha jugat en categories molt i molt importants eh, i, bueno, i algun altre que jo desconec. No? Eh, però bueno, més o menys el bloc serà el mateix, l'entrenador també serà el que va acabar la temporada passada, Ivan Cortizo, i bueno, penso que serà un rival molt molt molt complicat sobretot el seu camp, el seu camp és un camp petit un camp de terra molt petit amb unes dimensions doncs, complicades per, pla, per preparar el partit durant la setmana però però clar, i, i bueno, això ja s'hi van trobar la temporada passada alguns equips que, que bueno, eh, l'Artes l'Artes hi va empatar 0 amb un major, va ser el que va, va jugar a la promoció i va pujar de categoria tercera el Sant Jordi va guanyar 0-1 a l'últim minut, tinc entès, vull dir és un és un rival molt molt molt i molt complicat. I a més a més amb nosaltres si ens hi faixeix que és un derbi, no? Eh, vull dir, el, el derbi que Cerres Montmajor, Montmajor que Cerres és un derbi doncs que molt molt apassionat, més per ell que per nosaltres, a això, perquè nosaltres doncs nosaltres el nostre derbi és el Porreig. Sabi, Quiquel, quan passarà això? Eh, pues doncs ara, ara mateix no no, no sé, sempre ens sembla que és bastant més endavant, eh? És més endavant aquest derbi, és molt més endavant. Sí Així que nosaltres festa, tenim nosaltres sí que tenim la setmana que ve ja el primer, el primer derbi important, que la setmana que ve rebem a casa el, el, el Porreig B. Caramba, sí, està la, molt bé. Eh? La jornada 2. dos ja. Sí, sí, que avui el Porreig B també, ara parlarem, també comença un derbi. Sí, sí, comença... Perquè sí, comenta... deixarem, si no et sap greu, et deixarem el teu equip per l'últim. Sí, Què et Sí, sí, no, cap problema, cap problema. Ah, que, sembla, eh, que sí. Cap problema. Ah, que sí. Cap problema. Ah, oh, que està bé. Sí, doncs, bueno, està ara, bé. Ara, ara tots els partits que queden de la quarta catalana ja són per demà. Un és el, el, el... farem un altre, un altre equip del Berguedà Nord, eh, que és el Vilada, que juga al camp del Puigcerdà, eh? Demà, a partir de dos quarts de cinc. Què en sabem del Vilada? Bueno, Vilada també hi havia una mica de... també hi havia una mica de cosa així, de, una mica de neteja al vestuari, però, clar, no en sé, no en sé exactament res. Jo sí que puc dir doncs, que inclús vaig intentar fitxar dos jugadors dos de jugadors del Vilada que que, bueno, doncs, que em semblaven interessants per reforçar la meva plantilla, ja que a mi donc vai tenir moltes baixes a final de temporada i, i, bueno, i no, en sé, no en sé massa massa cosa. Lo que sí que sé és que el que he sentit és que el Puigcerdà serà un dels rivals importants a batre aquesta temporada que s'ha reforçat que, uh -huh. que ja no ballar ja es no va fer mala campanya la temporada passada i caldrà veure sobretot aquests desplaçaments a l'hivern a Puigcerdà amb un camp d'herba natural que l'hivern ja no és tan natural, és més de, de gel i bueno, és un rival molt, serà un rival molt molt, molt complicat. Eh, per mi serà un dels equips que estarà a la part alta de la classificació. I Que uen tasques del Puigcerdà també quan arriba a l'berta ve perdre molts efectius no? Amb el tema dels esquí de l'esquí?: Sí, perquè hi han varios jugadors o alguns jugador doncs, que són monitors d'esquí i bueno, clar eh, hi ha molta gent també que són de Barcelona que pujen al cap de setmana i van bueno, i profiten per jugar. I, bueno, sí que, sí que és cert que comencen normalment, estadística diu que el Copotxardà comença molt, molt fort la temporada, però després, conforme va avançant el, els mesos, doncs perden una mica el tema efectius, i el que perds efectius, doncs evidentment ja es nota, no? Però, però bueno, caldrà esperar, aviam si aquest any serà diferent o, o... O, aviam. Exacte, com deies tu. I ara anem al derbi, Miquel, que comença demà, eh? el faran demà a partir de les 5 de la tarda, a la Mariona. Uh, porreig Club Esportiu B, Berga Club Esportiu. Demà sí, igual. Eh? A les 5, va, a les 5. Va? Que el Porreig, déu nhi Ah, no, Porreig, que cony, que ho citàvem la primera jornada. Ah, ara ja me n'anava amb el Porreig A, ah, però bueno. Ah, no, Porreig A ja, ja jugarà la tercera ja, jornada. La tercera i encara sí, sí, sí. no coneix la derrota, eh? que bé. Bé, igual. Estem aquí per parlar de la quarta catalana. Porreig Club Esportiu B, Berga Club Esportiu. De Porreig, que en sabem del Porreig B? El més bo he sigut trucar amb el Lluís Fornells i dir si ens està escoltant li demano disculpes, estarà rient ja, dient-li això ja estarà rient, però que sàpiga que ja el trucarem, eh? ja el trucarem el va ser que era per matar tot i com que ja havíem parlat amb tu Miquel, que vam tenir l'ocasió de poder parlar aquesta setmana, entre setmana i que jo m'anava molt bé per ja, ja donar el, el, el punt de sortida d'aquesta quarta catalana i parlar una mica dels quatre equips bergadans de del que tu podies arribar a saber i però que ja creem que no pateixi, que ja l'emprenyarem. Tindrem algun dia per emprenyar-lo. Va, Lluís. Va, Miquel, porreig com esportiu bé. Bueno, eh, no ho sé. Em crea, em crea molts dubtes tant per un equip o com per, per l'altre. Em crea molts, molts dubtes. L'Alberga que què en sé? Sí que en sé molta cosa, del Berga, perquè, evidentment, eh, del Berga ha fitxat cinc jugadors dels que tenia jo la temporada passada que Cacerres. Cinc, només, saps? Uh -huh. Uh, quasi bé res, o sigui, a mi, a mi personalment doncs em van espallar uh, pràcticament mig equip i bueno, així, uh, sí, si sí, no veiem les coses com siguin, és així jo he hagut de, de treballar moltíssim durant tot l'estiu doncs, per intentar fer un equip um, competitiu pues, amb, comptant amb les baixes doncs, que a final de temporada ja se'n van plantejar i bueno, és un equip que no sé fins a quin punt s'ha marcat l'objectiu de l'ascens perquè, bueno, sembla que amb aquests jugadors i, i el que ja hi havia i la neteja que han fet, doncs, no sé fins a quin punt seran ser candidats a, a estar a la part alta de la classificació. Sí que és cert que aquest any el Verga té una motivació especial també, i és que bueno, que tots aquests fitxatges són tots de Berga, són de la casa que en el seu dia van marxar, i ara doncs, tenen l'oportunitat de tornar, i a més a més s'hi doncs, eh, ha d'afegir doncs, que aquest any és l'any que se celebra el centenari del Club Esportiu Berga. En, el, en la qual han, bueno, estren, estrenen indumentària i, bueno, i també pot ser una motivació extra de cara, doncs a, de cara doncs a, la, a, a la Lliga. No? Però, futbolísticament parlant, em crea els meus dubtes. I respecte al Porreig, pues, bueno, el Porreig també ha tingut certes baixes, eh, també ha tingut un estiu mogudet, eh, però bueno, és un equip eh, que sempre s'hi ha de comptar, el Porreig sempre estarà penso que sempre estarà dalt, i si no ho està és perquè, bueno, perquè alguna cosa no, no s'ha planificat bé durant la pretemporada. Però és dels equips que a mi em fan molt més respecte, en els quals jo estic molt més motivat també per, per intentar guanyar-los, ja que jo sóc de porreig, però, però bueno, eh, demà penso que pot ser un partit eh, que jo a la Quiniela no m'atreviria a pronosticar, eh? No m'atreviria a pronosticar perquè, perquè tant uns com els altres em creen certs dubtes. Saps com estàs enganxant aquesta quarta catalana? Perquè tot el que em vas dient, escolta, eh, hi haurà molts equips que es fotran unes bones pinyes eh, aquí la quarta catalana per pujar i recordem que només en puja un i l'altra promoció, no? Sí, sí, el, puja el campió i el segon juga una promoció que, clar, aquestes promocions a vegades són, són una mica trampes, no? Perquè aquestes promocions poden tocar equips de barris de Barcelona i que són equips doncs, amb molt més ofici, equips que, que, que el seu horari és el diumenge a les 12 del migdia i això ja ens en anem al mes de juny. Bueno, uh... encara, encara m'ho compliques més, encara m'ho compliques més. <ríe> La presidenta que només hi haurà un lloc Sí, sí. I entre Puigcerdà, Berga, Porreig, Bé, Cacerres... No, jo penso, aviam, no t'he dit, no dit per mi quin és el màxim favorit, eh? vull dir, no t'he dit el màxim favorit. El màxim favorit jo penso que per mi... Per el que he sentit, no els he vist jugar, però per el que he sentit i pels reforços, doncs serà el Navas aquest any. Sí? Per mi, per mi sí. Uh -huh. Navas i segurament podria estar allà, que l'Espanya s'ha de fer una bona temporada i en principi manté més o menys el mateix bloc, l'Avinyó. L'Avinyó. Jo aposto per aquests dos, el que passa que, és clar. també diré... Bueno, jo primer, primer apostaria pel Cacerres, no? Però, bueno, sabem que és difícil, sabem quin és, quin és el nostre rol a la Lliga, sabem l'equip que tenim... I bueno, el nostre, el nostre objectiu no és quedar campió, si com més en un millor, doncs eh, sí, i sobre la marxa, setmana, rere setmana anirem veient el què? no? Però bueno, ja he tingut també el problema, doncs, de, de, de la porteria i que encara l'arrossego i bueno, aviam com, com evoluciona tot això. Però en principi, ja dic, jo per mi el favorit és el de l'abast. Bueno, aquí... Quintena aquí... és el de l'abast. Quintena hi haurà un derbi també, ara, ara a, a, a, anem, ja que estaves enxufat amb el Cacerres, anem a parlar d'aquest Súria Club Esportiu B Casserres que juga demà a partir oh. de les 4 de la tarda. Uh, uh -huh. Això és un derbi també, un derbi de locutors de ràdio, no? de Catalunya Ràdio, no? perquè sé que Francesc Garrigues està molt enganxat amb el Súria uh -huh. i sé que l'Isaac Vilalta està molt enganxat amb el Casserres.. sí. No? serà un derbi, entre ells suposo que en deuen parlar, o no? no ho sé, no se sap, no sap Bueno, jo, jo personalment a l'Isaac no, no he tingut l'ocasió ni, ni l'oportunitat doncs, de parlar amb ell ni de veure'l, perquè clar ell, eh, tampoc és el que per temps i per feina i, això, i, i per temes familiars doncs, no, no pot venir massa, massa doncs, eh, no es pot acostar massa pel camp de futbol uh -huh. però sí que suposo que entre ells s'hauran fet el, el piqué particular i podran fet una mica de, de post i una mica de porra no? Algú d'això que... Això... Sí això, uh, això no, no no no, ho sé, no se sap però bueno, sí que aviam, nosaltres, uh, part de, independentment d'aquest de, derbi de, de, de treballadors de Catalunya Ràdio nosaltres demà hem d'anar a buscar els tres punts, que jo sempre he dit que que les primeres quatre o cinc jornades en una mica el que serà el devenir de la temporada i bueno sí que és cert que tinc problemes per demà per exemple, ja per començar doncs, ja, amb, una, amb una convocatòria molt justa de jugadors amb 13 jugadors parlo per temes de lesions que ja no he pogut fer una pretemporada completa amb tot amb tots els efectius amb tota la plantilla, però bueno és un camp al qual l'any passat ja hive de jugar i ben guanyar-hi ben ventre els tres punts és un camp d'herba artificial doncs que que també també ens agrada també ens agrada ja que nosaltres juguem de amb camp de terra doncs també ens agrada jugar un dia a disfrutar doncs amb camps d'herba i, bueno, i demano un rival que jo me l'espero, jo m'espero més o menys el mateix rival que la temporada passada, sense reforços, bueno, potser amb, algun, amb la pujada d'algun juvenil que acabi, però, clar, la, la, la funció dels, dels Bs són aquestes, no?, i, clar, recordem que demà juguem contra el Súria B, el mm. primer equip del Súria, l'A, Està, a tercera catalana, que l'entrena el senyor David Gallego, jugador de futbol de primera divisió, suposo que tots el coneixeu, o algú sona, sí. li eh, bueno, les últimes etapes, recreativa de Huelva... A uh, últimes etapes em sembla que el Terrassa, segona A... Uh, bueno, ha estat, bastant, uh -huh. ha estat bastants anys de primera divisió i segona A, segonar, no? I aquest uh, uh -huh. és, és de Súria, a més a més, i ara doncs, fa ja dues temporades que s'ha fet a càrrec del, del primer equip. No fa bé, perquè va estar a punt de pujar, també, eh? Van tindre un frec a frec amb el Joan Enc final sí, de Sí, sí, sí, sí, no, no, no. Ja, estem parlant d'un entrenador que molta experiència com a entrenador no en té, tot i que ja, abans d'entrenar el Súria, ja havia entrenat, si no recordo malament, el Sant Feliu s'asserra preferent, l'últim any o els últims anys que el Sant Feliu estava preferent, i bueno, hi ha alguna altra coseta, vull dir que experiència com a entrenador ja en comença a tenir, però és clar per de l'experiència com a entrenador, doncs, com a jugador, doncs un jugador que ha estat a l'èlit, que ha sigut professional, doncs evidentment pot aportar moltíssima experiència, moltíssimes coses, doncs sobretot en aquestes categories, està clar. Molt bé, què li demanes al que serres? Què li demano al Cacerres? Li demano, el que li demano el que li vaig demanar l'any passat. Li demano il·lusió i compromís. Molta il·lusió i molt compromís. I a partir d'aquí eh, les coses aniran venint, perquè ja, com t'he dit anteriorment, els objectius que tenim a Cacerres, doncs, eh, a mi em, em sap greu dir això, però a Cacerres hem de fitxar el que no volen els altres equips. ¿vale? Bueno, D'acord? Doncs per motius d'instal·lacions. Per motius d'instal·lacions em refereixo doncs, el tema del camp, no? Eh, tu quan intentes fitxar un porter i diu sí, em faria gràcia, però és que al camp de terra és que camp de terra <ríe> eh, quan intentes fitxar un jugador i si aquest jugador té opció d'anar al porreig B o de al verga o d'anar al Cacerres, doncs es quedarà a porreig o a verga no per institució, sinó simplement per això, pel tema d'instal·lacions, no? Clar, un camp de terra és molt molt molt difícil i molt diferent a, a un camp d'herba a l'hora d'entrenar, a l'hora de, de jugar els partits del diumenge, tot, tot, tot condiciona moltíssim. Per això que estic orgullós d'entrenar de, doncs, aquest, aquest club, com és el que serres, perquè sí que any rere any hem de, hem de fitxar o hem d'intentar, doncs, fitxar jugadors que, interessants però que al final doncs, et diuen que no per aquesta circumstància i llavors doncs ens hem de quedar una mica doncs, el que els altres equips no volen o el que, o el que eh, hi ha jugadors que se't ofereixen no? per tant, eh, bueno, l'objectiu doncs, és això, quedar el més amunt possible l'any passat es va marcar com a objectiu quedar a mitja taula quedar vuitens, quedar just a mitja taula ens hem quedar dos puntets vam fer 33 puntets, el que feia el tall de mitja taula que va ser el classificat es va quedar amb 34 34-35, vull dir eh, bueno, vam estar a les portes d'aconseguir aquest objectiu però, clar, sempre em van quedar també coses que hi van haver partits doncs, que no vam estar, no vam estar alçada, l'alçada doncs, per temes d'actitud, de falta d'intensitat, que això és el que intentaré doncs, treballar. Ja ho he intentat treballar durant la pretemporada i ho intentaré treballar doncs, a partir de demà. La pretemporada faig un balanç d'estat positiu a nivell de partits i nivell de treball. Eh, I, bueno, de cinc partits eh, que hem disputat de pretemporada, hi doncs, ja han hagut tres victòries, una derrota i un empat, i a partir d'aquí, doncs, eh, a partir de demà doncs, comença ja la, la cosa sèria i, i tenim unes cinc primeres jornades molt, molt, molt, molt dures, molt interessants i que haurem de, de batallar molt perquè tenim la segona jornada, ja rebem el porreig de casa, la tercera ens descalcem en Abbas que per mi és un dels candidats a, al títol, com he dit anteriorment i, bueno, i la quarta rebem... El Puigserrà casa, que també he dit abans, doncs que feia una mica de no por i no respecte. Sí. Per tant, eh, he edit a les cinc primeres jornades marquen una mica el, el futur de l'equip, doncs, aquestes quatre o cinc primeres jornades haurem d'estar molt molt atents i molt concentrats en tota la feina doncs, per, per, poder, per poder tirar eh, això endavant. Molt bé, Miquel, escolta, abans he rigut, no he rigut precisament pel tema del camp de terra, sinó que ha rigut, ja ho, saps, ja ho saps tu, pel tema del porter. <ríe> sí, sí, no, no, Està tot, que... tot l'estiu una mica batallant amb el tema del porter... Bueno, tot, tot, tot l'estiu ser... no, m'atreviré a dir-te que tot l'estiu no, sinó inclús aquesta setmana, fa dos dies, el dimecres encara em vaig trucar un altre. <ríe> un altre, sí, sí, un porter que a més a més està jugant amb un equip de quarta catalana, amb un altre puesto, i que té uns quants quilòmetres de... De, de, de desplaçament, sabe. eh? Ah, desplaçament. De, de desplaçament. Vull dir, ho vaig, ho vaig intentar de totes maneres. Vull dir que, bueno... Eh, és, una cosa, és una mica l'objectiu que em vaig marcar, no ho he aconseguit, però bueno, ara me n'ha de marcar d'altres i, i aviam si ho, podem, si ho podem aconseguir. Escolta, Miquel, que, que hi hagi molta sort amb el que serres... Uh -huh. eh, i que, que aquests objectius que tu marques no sé si es guanyarà o es perderà, però almenys aquests objectius que tu vols aquesta manca d'actitud i aquestes coses en fes, fes puntuals en el partit que, uh -huh. que es pugui corregir i que diguis, mira, eh, no ho vam guanyar però almenys el meu equip eh, va fer el que jo volia Sí, sí, el important és competir competir fins l'últim minut i llavors doncs, les coses al futbol hi ha molts factors en un partit de futbol hi ha molts factors i poden passar moltes coses pot haver una decisió arbitral doncs, que no que és la correcta, pot, pot haver d'haver-hi moltes coses però l'important és l'actitud i la intensitat de l'equip i voler fer les coses ja. és el més important, és, és el que em quedo i és el que li demano l'equip, ja. no va demano res més Això, doncs que això eh, eh, ho triguis endavant que tingueu molta sort i que abans bueno, hauràs de mirar un porter de discoteca potser oh! Bueno, no, no al final potser mi el acabaré posant jo eh? encara Vull que no sí. ho hagi fet mai eh? bueno, no, tinc, no, no, tinc una, una puntualitat, aviam tinc, eh, parlant del tema del porters tinc un porter, vale i tampoc vull doncs que, ja, ja, que clar, el... tampoc tampoc sentia... vull que en Lluís eh, tinc un porter, i penso que és un bon porter que ha evolucionat molt, ha evolucionat no, moltíssim, que no, si elucionés... l'any passat, però esclar, necessita un altre, necessita pel tema de lesions, sancions, coses d'aquestes. Sí, clar, sí, clar. vull dir que, que no vull pas dir ara que el porter que tinc eh, no estigui a l'alçada ni al nivell del que, de que busquem. Eh? Vull que quedi clar això. Molt bé, Miquel, ha quedat claríssim, a eh? menys pel que fa a mi. Escolta, eh... Um... Doncs això, moltes gràcies per dir la trucada. Minut i resultat, aquí al municipal? Minut i resultat, sí, a les acabades del tercer quart, eh, si no m'equivoco, perquè clar, estava també pendent de l'entrevista, si no m'equivoco, perdem un a quatre. Eh, Porret junt, juny en quatre. Molt bé, doncs moltes gràcies, Miquel. Fins la pròxima. A vosaltres, gràcies. Res, Adeu. Adéu. Adéu. Adéu. Mariona. Mariòna. Hola. Ja la tenim aquí, eh, la Mariona, la nostra nena del programa. Ui, ara ara no va sentirte, eh, s'ha cagat d'aixora dels els cascos, eh. És que ara els cascos que pagades sense tiboquemis i en veritat però, però que aquí de nou. El tema del Facebook va marchant endavant, eh. El que passa és que podem sí. dir a nostres oients que parin de buscar, parin de buscar. El, el, no sé si ja està acabat El tapes-tapes, però que acabem de buscar el tapes-tapes no. perquè el tapes-tapes no et trobaran res no. Eh? La setmana passada vam fer un propaganda Sí, sí, connecteu-vos al tapes-tapes i -tapes. inclús eh, encara no, encara no però més endavant hi penjarem unes fotos bueno, La de la Mariona quan puja aquí sobre la taula, no Aquella, aquella no la posarem de moment De moment com es, Quan comença a ballar aquí a la taula no, no, no. però les altres, les que, puguin, les que es puguin veure sí que les ensenyarem eh? Mariona, doncs per on comencem doncs bé, avui tenim unes accions molt interessants, ja que m'he concretat molt en la comarca, no? He decidit que seria interessant parlar dels boletaires catalans que es plantegen collir bolets fora del país si el temps no canvia. Un tato d'ara una mica de, uh, Molt bé, Mariona, doncs vinga, agafem eh? la cistella al gabinet i posem-nos uh, sí. a buscar, a caçar, eh? Què diuen? Sí, doncs, doncs endavant. I és que els boletaires catalans fa dies que... Estan pendents al cel. Si les condicions meteorològiques no anuncien pluges, es plantegen la possibilitat d'acollir els bolets fora del país per respondre a la demanda dels clients. Segons les previsions del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, es preveu que la campanya d'enguany sigui una de les pitjors dels darrers 17 anys. Uuuuuh, malament! <sí> I és que xifren la producció entre els 20 i 40 bolets per hectàrea, segons ha explicat el micòleg Joan Martínez. Aquest any no es presenta gens bé i fa 3 mesos que no plou gens. La acepció ace de dies puntuals, molt concrets, que, clar, no I, ja ho diuen que fa una flor no fa primavera doncs ah, no una pluja no fa tardor tampoc uh -huh. i si no plou els mesos de setembre, octubre i novembre difícilment tindrem una bona temporada de bolets i bé, Molt bé eh? segon tema segon tema sí senyor i és que he decidit que seria interessant parlar de l'Institut Ramon Llull i del Futbol Club Barcelona, que signen un conveni per la projecció exterior de la cultura catalana. Molt bé, jo te n'ho trobo interessant. Endavant. Mm. Jo també. Parlem d'esport i cultura, i és que el president del... Com pot ser això? Esport i cultura, esport i cultura, esport i cultura. Doncs jo penso que és interessar barrejar aquests dos temes, no t'ho sembla? Doncs vinga, barregem els Mariona. Barrege'ns sols. Sí. Sí, el president del Futbol Club Barcelona, Sander Sosell, el director de l'Institut Ramon Lluny, Vicenç Villatoro, ha signat avui un conveni que té com a finalitat la projecció exterior de la cultura catalana. El conveni preveu que s'organitzi a, a nivell universitari activitats relacionades amb la cultura catalana i el Barça. Aquestes activitats... Sí, sí, perquè en Madrid no... No, no, perquè És que quan deia escultura, anava pensant... Quina, quina cultura? Bé, bueno, jo dic jo la cultura que, que, que fa a Madrid. Sevillana, l'Oriolia... Viva España, i viva Espanya i flamengo, la, la, no, la, la, la o sigui, ganes, de flamengo. Madrid, ganes de ficància amb la màrica que tenim, és que estem molt empenyats, A mí me llo ja estirada, però és que uh, uh, el Ronaldo ensenyal bueno. la cuixa Picanza, sí. eh? els seguidors, que... visca, visca la cultura. Ah, jo, jo estic, eh? estic eh? Molt, molt fort, que estan en crisi. Sí. El, el, el, el tio demandi més diners quan sabem perfectament que el clu, clu, que Real a Madrid Barça. a veure, d'on venen aquests clubs la meitat dels calers i ho deixo anar però tots ho sabem ja no? sí. no Vinga Mariona, sí, sí. seguim-ho ràpidament Bé, doncs aquestes activitats implicarien que les universitats exteriors eh, oferissin dos, eh, el català com a, com a llengua de d'immersió, és a dir, tenir com aquí estudiem l'anglès a les nostres escoles a universitats exteriors de, de l'estat al qual pertanyem com és per exemple la Universitat de Glasgow oferiria estudis en català, en català oh. que ja ho fan des de l'any 1992 oh. des de l'any de les olimpiades que ho fan, eh, imagina't oh, eh? doncs basta que, que el, el el Barça ha fet això possible i eventualment les els barcelonistes en ocasions en ocasions um, contenen activitats en viatges i diferents equips patrocinats pel Barça per disputar comp competicions internacionals i promoure no només el nostre club de futbol sinó també la nostra cultura i la nostra llengua Molt bé. I, i el primer fruit del conveni que es veurà Serà el proper dia 7 de novembre a Glasgow, en ocasió del partit de Lliga de Champions entre el Celtic i el Futbol Club Barcelona. És a dir, veiem un, una, una clara cohesió envers l'esport i la cultura, que és una manera d'enriquir-se passant un, un bon temps i, i gaudint-ne. Doncs estarem, estarem pendents d'aquest partit a eh? Celtic-Glasgow Futbol Club Barcelona per veure... Quina, quin tipus de... quin, quin tipus d'això que parlàvem, La eh? cultura, correrà per allà. Gràcies, Mariona. Fins la setmana vinent. Fins la setmana vinent i, plau, no deixeu d'escoltar el nostre Radice. programa de Tapa Esport. Continuem una vegada més aquí amb la secció del motor. No, precisament no. no. Futbol sala, Josep. Josep, ja tenim moltes ganes. Futbol sala? Ja, ja portàveu... Ja Molt bé, Josep. ràpidament, urgentment, perquè se'ns està cremant la pizza del forn i l'haurem de treure. Futbol sala femení, primera divisió femenina, segona jornada, Jaume. Vore la futbol sala, futbol sala gironella. Aquest partit es jugarà avui... Avui, eh? per què a conjunt del futbol sala Gironella afronta aquesta tarda a partir de 2.47 el primer desplaçament de la Lliga de Primera Divisió Femenina? La Gironellenca s'enfronta al el Vorela Gallec després de superar amb bona nota el primer compromís a casa davant el Ponte Eurense. Van guanyar 3 a 1 eh? aquí a Gironella. La nota negativa, però, el club Gironellenc ha estat aquesta setmana la confirmació de les greus lesions al genoll que pateixen Anna Bosch i Eulàlia Bertran. Després de les corresponents exploracions i proves pel doctor Gilbert, ha diagnosticat fractura del menisc a Anna Bosch pel que serà intervinguda el proper dia 28 de setembre i el lligament creuat anterior trencat en el cas de l'Eulàlia Bertran, que haurà de passar pel quiròfan el dia 5 d'octubre. En els dos casos espereu una recuperació llarga. Des d'aquí desitgem sort i la màxima recuperació possible, com més aviat millor, i que quedin, això sí, perfectes per afrontar doncs, la segona part d'aquesta lliga de la primera edició femenina. Uh, Jaume, tercera femenina, grup 2, primera jornada. Catalonia UB, futbol salatens, Cacerres. Aquest camp, ai, perdó, el camp que s'hauria de jugar aquest partit és... El camp Escola Industrial. I el partit precisament era per demà... O a les 6 de la tarda, era per demà perquè s'ha jornat. I no m'he repasat el motor, eh, si sí, Josep, per tu, eh? Deixarà amb futbol, però després de la secció del motor, perquè en teoria hauria de venir l'Albert, perquè l'Albert està fent de Cristóbal, perquè s'ha anat a veure el seu fill, que ha començat a jugar a futbol i el té a vol sereny. I com no, els deures del pare, cap allà, treure el cap, a veure què m'ho fa el seu fill, que segurament que l'haurà renyat. Jo dic, Albert, tranquil, tranquil, perquè farà el que podrà. És petitet, ja anirà prenent. A veure si ens Els pares sí. són els pares. Motor! Eh, no em dieu res, no em dieu res. El Josep per què no ho sap? I a, a Fórmula 1? No, i a Fórmula 1, però Josep per què no ho sap? Aviam, veiem si ara us ve el cap això. Aviam. Ah. <tots> Uh, Josep, uh, sintonia nova eh, del motor sí. aquesta temporada vale. doncs ja que s'assem una miqueta a les motos Comencem començarem parlant motos. de les motos Endavant. que la setmana passada ja va haver gran premi uh, uh, començant per Moto2 perquè a Moto2 tots sabem què va passar i què passarà fins a final d'any que Marc Márquez guanyarà tot el Paul Spergero quedarà segon amb tots. i el més disputat serà la tercera posició entre el Lutí i el Janone. Doncs uh, la setmana passada va guanyar el Marc Màrquez, va sumar 25 punts, segon el Pol, em va sumar 20 i tercer el Janone, 16. I l'Esteve Rabat em va, uh, va quedar cinquè. A la classific classificació general, uh, Marc Màrquez líder des destacat amb 258 punts, més avall hi ha el Pol amb 185, tercer Janone i setè el... L'Esteu ha amb 73 punts. MotoGV va, va ser desgràcia la setmana passada perquè el Pedroso va tenir molts problemes i ja va començar la, la mateixa cursa que van haver de repetir la sortida una vegada perquè no li engegava la moto i va haver de sortir últim. I quan estava fent la remuntada, ja primer, la primera volta, si no m'equivoco, es va tocar amb un pilot, va caure i adeu tot el que havia fet en les últimes carreres, lluitant-ho, s'ha anat a nord-ris. I ara l'única solució que crec que hi ha és que quan torni l'Stoner... Uh, bloqueja molt bé el Lorenzo i que clar, eh, com que hi ha més de 25 i 9 punts que pugui retallar 9 punts per cursa si el Pedroso quedar primer i el Lorenzo tercer uh, Més coses, Josep? Uh, uh, llavors, en moto 3 uh, Sandra Cortese va, que, va guanyar la cursa amb Viñales 5è no té la moto en aquests moments no sé que farànga bé en el mundial, líder destacat al Cortes amb 225 punts i Maverick Vignales segon amb 179. Uh, ara ja passem a la Fórmula 1. A la 1. un moment, Josep, que si ens sembla bé. Passarem, farem una la... perquè Albert m'ha dit que sabrem seria, volria tocar el tema de, del motor de, de, de que estan fent una prova vià de rally. Sí. on, oh, sí, on sí. està el Josep Maria passaran, Benbrado passaran i m'ha dir que tenia una trucada però veig que s'està s'està acabant el temps eh? Tenim, ja són les 13 i 43 minuts sí. passem al tema del futbol i la segona part et, fem, et dediquem a la Fórmula 1 fins al final del programa okay? vale. i si ve l'Albert doncs, doncs ja hi entrem tot d'acord? ¿vale? Vale. Doncs vinga, què us sembla doncs, eh, amb l'entesa aquí que hem, hem quedat, eh? O, eh? És com si quedéssim en directe amb el nostre públic, eh? Anem a parlar de futbol, carai! Futbol sala, no? O masculí. Futbol sala, no, que el masculí encara falta jugar, eh? Fins al ah. mes que ve no juguen. I ho doncs al... dic perquè aquí tinc equips. Sí, hi ha equips però no juguen fins al mes que ve, eh? fins a l'octubre. Ah. Vale? Farem futbol, Jaume! Mm -hmm que passa, futbol sala comencen primer les noies són molt elegants el futbol sala eh? primer les dones i després jugarem nosaltres dance, Tens futbol, quarta catalana, grup 1 primera jornada, hem estat parlant amb el Miquel Crespo però ara àrbitres, camp i horaris, primer partit Jaume, Puigcerdà, club de futbol Vilada, centre d'esports el camp on jugarà aquest partit Puigcerdà, centre d'esports i l'àrbitre... Juan Antonio López Martínez. Aquest partit es jugarà demà, a partir de dos quarts de cinc. És es que tenim un derbi. Like uh. Doncs vinga, Jaume, comencem derbi. per aquest derbi. Següent partit. Centre d'Esports Borreig B, Berga, Center d'Esports. No se m'ha posat, eh? Sí, sí. Ja, ja. Ara, ara, ara. Com has dit? Que no té sentit? Centre d'esports porrets bé, Centre d'esports Berga. El desert, Jaume, d'aquí porrets Porrets, ostres Jaume Imagina que no dispari ningú Piu, piu T'he fet el cerreig Ai, no disparis que em faràs ballar Sí, doncs que ballar, fins clar que El surfet ara tira't aquí els peus perquè vagi saltant Vale. Uh, quin desert? Com es diu el desert, desert del, de d'Aquiporreig? Desert municipal de Porreig sí, És un desert municipal, eh? Tenen sí. molt, poca gent, eh? Tothom col·labora amb els impostos sí. Aquelles plantetes, aquí hi plantetes No són aquelles plantes que borrodolen, eh, Mariu? No. No són plantetes, perquè que sí, bueno, bueno, no és un camp oh, municipalet I tampoc hi ha cap cactus No tenim plantes d'aquelles, però tenim factures que van volant Oh, calla, calla, aquí són fulles, eh? I aquí els turistes en venen molts, eh? I en molts. Àrbitre! El pobre An Miguel Ángel Jiménez Martín. El pobre Miguel Ángel Jiménez Martín serà l'encarregat de jutjar aquests dos. Aquest, per, aquests dos equips. Aquest duel. Aquest duel, eh? derbi. Porreig Club Esportiu B, Berga Club Esportiu, que jugarà precisament demà a les 5 aquí al Municipal. El desert municipal de Porreig. Molt bé, home, has estat hàbil aquí. Senyor. Uh, i, I com marxen a la classificació aquests equips? Com carai deuen marxar? Ah, no sé, sí, no tinc la classificació. Aquí. No tenim la classificació perquè el, el Berga Club Esportiu, ah, que ho sapigueu, marxa a la primera posició. Oh. I el Porreig Club Esportiu Segona. B... Segona. Marcha a l última posició. Ai. No ha guanyat cap. Tem mm, a la pinta. De quants, això... quants partits jugats? De cap. Ah. perquè és la primera jornada ah. no sé. estan empatats de punts senyor, estan empatats de punts o sigui que han d'anar al municipal demà a partir de les 5 a veure aquest partit perquè, <ríe> ta, Si pots girar, pots girar la classificació ficant-se cap aquí, ficant-se cap allà perquè vas posar per hora d'abaçadari llavors el porreig eh, sí. amb la pen aniria molt allà. ja veureu si pot estar primer el porreig però bé, haurem d'esperar a partir d'avui a partir de demà hi ha que fan aquests, aquests aquest duel eh? Doncs mira, Jaume, anem a parlar, això sí que ho tenim, eh? de l'estat de la climatologia. Eh? Ara em toca fer de Molina. De Molina? De Tomàs Molina. Doncs vinga, estat del cel, Jaume. Si em salta tot, oh! em salta tot, menys el que vull. Eh? Avui, la fintonia sí, del futbol, per favor. Aquesta. A mi el, això de, de dia... De... Estat del set, Jaume, és... és, és eh, hi haurà, hi haurà intervals... sol, però tapat amb núvols. Sí, jugaran, eh? Com deia la nostra filòsofa del programa, la Mariona, que va dir que, que això era... El sí. jugar... que sembla, el sol no voldrà veure el duel. Jugaran mm. el sol amb els núvols, eh? Igual sí. que el derbi, jugaran entre ells, i el sol i sí. els núvols jugaran entre ells també. I hi haurà fases de núvols, i de fases solars, eh? Probabilitat de prrr, precipitació, Jaume. Un 15%. Ah. És a dir, poca. La temperatura poca. La temperatura mínima mínima 15. I la màxima 29. O vent bufarà del del sud. Molt bé. A quants quilòmetres per hora? 15. I l'índex de rajesuva és de màxim 6. Que recordem a l'hosta que és un índex Jaume. Al. Al. Al. És un índex alt Següent partit Jaume. Súria, centre d'esports, B, Cacerres, club de futbol. El camp jugant aquest partit. Municipal d'esports de Súria. L'àrbitre. Oriol Escudé Gómez. Aquest partit es jugarà demà, aquí, bueno, aquí, al costat, eh, a la Súria, a partir de les 4 de la tarda. <mín> Següent, Jaume. A Vitnyó, centre d'esports, futbol club Montmajor. El camp. Municipal Armés. Sí, d'Avinyó. I ah. l'àrbitre... Joan Ramon Rodríguez Abadal. Aquest és el, el partit avançat a la jornada. Jugarà avui a partir de les 4 de la tarda a Avinyó. Tercera catalana grup 7, tercera jornada Gironella Club de Futbol Atlètic B Centre d'Esports Súria al camp jugarà aquest partit Municipal de Gironella Raül Sánchez Fuentes aquest partit es jugarà avui també a Gironella a partir de les 4 de la tarda següent Club de Futbol Cardona Centre d'Esports Puigrec al camp jugarà aquest partit Municipal de Cardona I David Manzano Quintana uh, aquest partit es jugarà demà a Cardona, a partir de dos quarts de yeah, cinc. Ens acaba d'arribar l'Albert, ara anem per feina ja, eh? Uh, també ens ha dit, ens ha arribat una nota del Club Esportiu Fresh que diu, diumenge dia 30 de setembre, a un quart de 5 de la tarda, es farà la presentació de tots els equips del futbol base del Club Esportiu Porreig, i a dos quarts de sis, es farà el partit entre el Porreig i el Gironella. Oh, oh, Déu-n'hi-do, vaya partidon, eh? Fins al diumenge Qui 30. Qui guanyarà? Si no ho sabrem fins la pròxima setmana. Sí, Però encara que eren equips... No? Ui... Ah, Fins la oh. Queden equips de la tercera catalana. Doncs seguim, Jaume, seguim. El, el, el pròxim partit, Pirenaica Futbol Club, Sampadó Club de Futbol, al poble del Guardiola. Bueno, doncs aquest el deixarem, perquè se'ns ha colat, eh? Sí. Ni la Pirenaica ni el Sampadó, és d'aquí, sí. Valvergadà, eh? Següent, Jaume. A vegades passa. Sí... Bé, doncs des d'aquí ja que deia en Sampador records al Guardiola Records al Guardiola, el següent Jaume Futbol Club Artés Centre d'Esports Zolbán Quin camp jugarà aquest partit? El municipal d'Artés Francisco Domínguez vicioso. Esperem que no es vici massa és vici que es vici amb el futbol El partit serà per avui a partir de les 4 de la tarda Artés el següent el deixarem, ja m'ho hi passarem a l'últim. Aquest és el San Salvador de Cercs, Club de Futbol, Cànties, Unió Deportiva. El Sant Salvador de Cercs, Club de Futbol, que va pujar l'any passat de categoria està la tercera, estava la quarta al camp, on joan aquest partit... Municipal Sant Jordi de Cercs. I Joel Figueroa Rodríguez. Aquest partit és per avui, a partir de les 4 de la tarda... Segona Catalana Grup 4, tercera jornada. Club de futbol Gironella Atlètic, Unió Esportiva Canovelles. El camp municipal de Gironella. I l'àrbitro Juan Cayao Díaz Casanova. Mal més, mal més que estigui Cayao, eh, que, que que depèn del que digui. El Gironella que com el Sallent. Té zero punts també a jugar sí, a casa. Sí, aquest àrbit ve de Casanova. Davant el Canovelles a partir de dos quarts de quatre. Xavi, poses en met que estem desconeguts, però confio que aquest diumenge puguem començar a arrencar. Si no, ens pot l'ansietat que portem a sobre. El Gironella només té la baixa de la bel. Vale, l'Albert. Vale, ara sí. Ok. Va, que acabem. Acabem, Jaume, amb l'últim. Primera catalana, grup 1, tercera jornada. Horta, UAT, Unió Esportiva, Avià. El camp. Municipal Hurtà, Feliu i Codina. I l'àrbitre. Juan Ponte Moreno. Doncs què hem de dir? Doncs calma, els barcadans esperen a conservar la seva condició de capdavanters, eh? El bon inici de temporada de l'Avià, al grup de la primera catalana, es posarà a prova demà al migdia a partir de les 12 al camp de l'Horta. Un dels equips que almenys en els pronòstics compta també per lluitar per les posicions capdavanteres. El club barceloní, un dels històrics del futbol català, ha retornat a primera catalana com una important renovació de la seva plantilla en un intent, sembla de saltar una temporada més de categoria. L'entrenador de l'Avià, Joan Prat, considera que és molt aviat per per treure conclusions, sigui quin sigui el resultat, però sí que pot ser una pedra de toc, per veure si estem a la seva alçada. El Feliu i Codina és sempre un camp molt difícil dels seus rivals molt difícil pels seus rivals, però jo confio en les nostres possibilitats sobre la bona arrencada de la Lliga de l'Avià. Prat admet que hem fet un bon començament de temporada, però només portem dos partits i s'han de millorar encara moltes coses. L'Avià té la baixa pressió del davanter Miqui López, mentre l'Avià porta sis punts de sis possibles, l'Horta té 4 al seu casiller, després d'empatar el primer partit a casa contra el Sant Cugat. Aver, bon dia. Bon dia. Ja terim aquí Tela, eh, tela tela, tela. Avui vaig contra el rellotge des de les 7 de la matí lluitant contra el crono. Resultat. Per tant, a final de tram, he arribat ja, crec que he arribat a final de tram, eh? Resultat, aver, del Porrege a, a Sabsalenc. Sabsalenc 6, Porrege 5. Oh, l'últim minut, eh? Deunitó. Sí, mans de mantega del Porter i al final. Però bueno. T'ha agradat el, sí, molt, molt, el, el, molt, molt. el teu segal? Sí, hem estat allà, sí. No tu pensaves que pogués a jugar, jugar aixís? Eh, bueno, sí. No t'ho no t'ho pensaves, sí que t'ho pensaves, sí que pensaves. O sigui, així malament, no? No, no, mig, mig, home... Molt bé, Paul, felicitats, eh, de pare del teu pare, felicitats sí, home, perquè has sí, molt sí. bé i la jugaràs encara més bé, perquè no, tot això acaba de començar. Vinga, Albert, per feina. Sí, molta, eh, tenim moltes coses, tenim moltíssimes coses, eh, a 1 tenim també un ratllis primo pendavià que trucarem ara mateix a Lluís Mas, no podrà ser el president, però sí que trucarem, doncs, a la secretària que ha dit que molt amablement ens atendrà, per saber com està transcorrent aquest Open Daviau, en, en la seva setena edició. Vull començar parlant molt ràpidament, doncs, el, el Josep ja ha parlat doncs, del Dani Pedrosa, ha parlat d'això, doncs només ràpidament que Sebastián Loeb ja està acariciant el seu novè títol mundial, després de quedar segon en el ratll de gales la setmana passada, en la què Jari Mati Labala va aconseguir la victòria. El Francesc tindrà prou d'aconseguir el seu novè títol mundial, guanyant o quedant dos posicions per talant de mi que arbonen tres setmanes a casa seva, eh? a França. Dit això, mm, comencem parlant de motociclisme també, avui tenim entrenaments lliures al circuit del BAN, eh? l'organització oberta al doncs, circuit perquè es puguin fer tantes um, qui vulgui, pot anar qui vulgui. I recordem que la setmana que ve també estarem molt enfeinats perquè tenim MX1, MX2, MX3, MX4, MX18 MX65 al circuit del BAN. Tots a apujar el Roger Ballús perquè eh, veurem si sí, aconsegueix el campionat de Catalunya a casa, eh? per tant la setmana que ve, tots molt atents. Eh, dit això, també repassar eh, el pilot navessenc de Supermotor, Francesc Utxarrera, es va assegurar el títol en l'Open del circuit de mort d'Ebre, que era la segona, de, la segona vegada que era puntuable per al campionat de Catalunya aquesta, aquesta temporada. El pilot de Navàs va demostrar el domini en aquesta categoria obtenint la victòria en les dues mànigues darrere del pilot de KTM es van repetir les dues posicions de cada cursa aquest any com va ser habitual, el segon lloc per el lleidat Àngel Grau i tercer per Anthony Ford la pròxima prova serà del, la pròxima prova de la Copa Catalana de Supermotors serà el circuit de Catalunya de no, Catalunya, ai menys el, llotge, el circuit d'Osona eh, a finals de, del mes que ve, el 21 d'octubre dit això i abans de passar, doncs, com deia el Josep al Fórmula 1 que també déu ni de la tela que tenim no m'ha parlat d'aquest Rally Sprint Open d'Avià que se celebra avui a l'Arena de Hostall ja a les acaballes, eh, és puntuable per la Copa pel Campionat de Catalunya de Rallies, per la Copa de Catalunya de Rallies d'asfalt amb un coeficient 4 i per l'Open Catalunya i Trofeu Júnior de Rally Sprint. Entre ells els principals favorits, Jordi Gadj amb un Porsche de l'Escuderia Gironella, Josep Maria Membrado també, eh, amb Joan Antoni Ribulleta amb un Mini Suixi de l'Escuderia Gironella, Jesús Borrelles amb un mitso, també de l'Escuderia Gironella i Josep Anton Domènech amb un poixot 106 de l'Escuderia Manresa. Hem de dir que la primera passada per Porreig s'ha fet a les 11 o minuts, que la primera passada per Graugers s'ha fet a les 11 o 22 minuts, que la segona passada per Porreig a 7 o 2 quarts d'una, per Graugers a 7 o 5 minuts per la 1 i que la tercera i última passada que està previst que es faci d'aquí doncs, a poc més de 20 minuts, no? no, 15 minuts, serà a les 2 i 9 per porreig eh, la tercera última passada, i finalitzarà el ratlli per la tercera passada pel tam de greugers a les 2 i 22 minuts. Si podem, doncs, anem a parlar amb la l'Elisenda... Uh, Manté però una miqueta, Albert, eh? un, un momentet. I, I això tot de, de, de greugers? A veure, són cotxes de, de, de ràl·li. És oi? un campionat de d'Ategunya de ràl·lis, Mariona. Ah, uh, uh, uh, doncs, doncs cada any el fan, va ser portament de casa meva. Sí, és l'Open d'Avià, és la setena edició que se celebra. Que guai, no? Sí, home. I, i, Podeu anar, sapigueu que el tram comença aquí més amunt de la residència, de la residència Montmartí, i que arriba als voltants de Cacerres. És així, Elisenda? Bon dia. Sí, sí, bon dia, hola, què tal? És exactament així, has dit molt bé. Molt bé, estem parlant amb el secretari de curs, eh, que sí. Sí, sí, sí. Doncs, uh, digue'm, digue'm. Com està transcorrent la prova? Uh, bueno, les acaballes ja, no, Isenda? Sí, sí, mira, estem fent la darrera secció, ha sigut un, un ratlli de tres seccions, constava de dos trams i els hem repetit dues, tres vegades cada tram. I ara estem a punt de començar, doncs, per tant, la, la tercera ronda i amb el tram de Porreig, que com bé dius, comença aquí a la sortida de la residència, diguéssim. Molta afluència de públic... Sí, moltíssim públic, hem gaudit de molt bon dia i fins i tot això ens ha ocasionat algun problema perquè hi ha moltíssim públic, tenim ciclistes, tenim eh, turistes, tenim visitants i hi ha moltíssim públic. I la participació dels vehicles doncs, està anant molt bé, hem tingut 40 sortits, de moment tenim 3 retirats, vull dir que de moment està funcionant molt bé. 3 abandonaments, això és el que anava a dir, algun incident, doncs, diguem, la part capdavantera? Sí, sí poc, incidents poc destacables, tenim un cotxe que s'ha sortit, però eh, són incidents que entren dins de la normalitat i gràcies a Déu ningú ha pres mal i les ambulàncies no han hagut de sortir i les grues en prou feines tampoc. Eh, la classificació està encestada per Jordi Gaig, seguit de jove i membrado, continua així eh, després del quart tram? Sí, pel conec, de moment sí. Uh, el que passa és que la informació que jo disposo es penja online, diguéssim a, a PDR Racing a, a, a, que tothom ho vulgui seguir, que sapigueu que és pdrracing.com eh, doncs, uh, punt, punt com, punt net punt com, punt com, sí, com, eh? punt com, és la informació tram a tram, pues, tram, tram, tram, tram, tram. d'aquest ratll i pel que fa doncs, l'Open Catalunya també hi ha el trofeu júnior també tot, tot correcte tot, eh, o hi ha hagut algun abandonament en aquestes categories mm en aquests moments a mi no em consta que hi hagi hagut cap abandonament i... però bueno, no t'ho puc assegurar del cert perquè en aquest moments no tinc la classificació al davant Sí, no, no, no, no t'ho puc assegurar jo perquè ho estic veient Val. Sí, sí, tranquil·la Doncs bueno, esperem per avui més estona però les dues hem de, hem de tallar tram també nosaltres i t'agraïm molt oh, la bé. teva col·laboració, també Lluís Mas no ha pogut estar aquí, però bueno, si sí podem parlar la setmana que ve un altre dia més tranquil·litat del bé que ho esteu fent també els amics del motor de Molt bé, moltíssimes gràcies per el vostre seguiment Sí, nosaltres sempre estem al peu de canyó, Elisenda Gràcies <laughs> Vinga, gràcies i que acabi, bon que acabi de la cursa doncs, aquests dos trams que queden doncs, que acabin bé i que tot vagi molt bé. Molt bé, això ho esperem perquè a més a més acabem amb un dinar popular, amb tots els participants, organitzadors, comissaris, acabem tots fent una botifarrada i Així, és una festa molt bona. Això vaca. és, primer s'ha de córrer i després s'ha de gaudir. Ah, això, això. Molt, molt bé. bé. Bon dia. Gràcies. Adéu-siau. Adéu, bon dia. Fantàstic, doncs Pep, ja ho heu vist, eh? tot va bé. bé, jo si puc m'escaparé, ja us dic, vaig contra rellotge, després eh, hem d'empelmar també amb la Fórmula 1 que comença la quali de, de Singapur. Josep, acabem, vinga, ràpidament amb la Fórmula 1, com han anat uh, els terços lliures? Molt bé, bueno, uh, força malament, sí que ha guanyat Bet el segon Hamilton i Terce L'Onso, però ha acabat l'última volta amb bandera vermella, perquè Vitali va sortir ha xucat a la penúltima curva, eh... Uh, i llavors després de xocar se li ha trencat la suspensió i ha tornat a xocar un altre mur. Recordem, gran premi de Singapur el circuit de Marina Bay es corre de nit, eh, sí. sembla de dia perquè la llum és totalment de dia, dos quarts de tres, qualificació i demà, dos a les dues, la cursa recordem que ha quedat alterat una miqueta aquest gran premi fins aquí, 69, el motor Pep. un moment, digues, 61 voltes 61 uh, voltes, longitud uh, 5,73 quilòmetres molt bé, doncs ja ho tenim aquí, demà uh, Pet, uh, notícia, Pedro de Rosa serà sancionat per canviar la caixa de canvis Pedro de la Rosa, canviar la caixa de canvis bueno, no li d'aquí perquè sortirà últim sí. igualment <laughs> per tant, em sap greu, però no li d'aquí Bé, doncs amb aquesta sintonia i desigant els millors, els millors desitjos a tota la gent, Albert. Quin més suport, Albert. Déu-n'hi-do, Déu eh? Fórmula 1, eh? Per aquí amb les Vaya curbes, anar traçant, anar traçant les curbes. Uh, molt bona feina, per això al final has pogut ser deu minuts aquí al final. I, els hem aprofitat, no, no? Els hem aprofitat, eh? Doncs esperem la setmana que ve que puguis tenir més temps. Mm, es de... veiem dissabte que ve, si Déu vol, a partir de dos quarts d'una. Si Déu vol, diem, eh? Perquè això no pot ser entrar a la una, eh? Com avui. Molts petonets i... Adéu. Adéu. Oh!